Та була радесенька, що в сина трапився знакомий гість. І зараз почала його трактувати. Миттю подала на стіл гарячих млинчиків, сала кусок положила на кружечку і мисочку сметани поставила. Ще й пляшку перчаківки достала з полиці. Ой, як мене втішив на старість Господь Милосердний, каже до гостя. Не думала я вже побачити до віку свого сина, ясного свого сокола. І обняла Турову голову і поцілувала його в чуприну. «Годі, мамо, годі!» – каже Запорожець. «Ти б, здається, тільки й робила, що нянчилася ізо мною. Я вже і так боюсь, що через тебе товариство мене отцуралось. Скажуть, іди собі геть, нам таких маміїв не треба». «А ти ще не перестав думати про ту прокляту січ?» – сказала мати. «Пані матко!» – крикне Запорожець. Не давай волі язику, коли хоч, щоб я прожив у тебе в хаті, ще хоч півдня. Як можна узивати проклятим славне Запорожжя? «Щоб воно тобі запалось», – каже крізь сльози мати. «Узяло воно в мене, наче сира земля чоловіка. Не знала я щастя замолоду, а тепер візьме ще й сина. Не дознай я щастя й при старості літ. «Ну що ти вдієш із цими бабами?» Каже засміявшись Кирило У їх щастям зоветься чорзна що. Ну, давай лиш нам не, не по чарці, то може повеселішаємо. Тепер Січ буде недалечке, у Романівському куті, правда, й туди вашому брату буде все одно. Зось. Так я сам іноді до вас навідуюсь, та часом ще гостинця привезу. «Не треба мені кращого гостинця, як ти сам, сину мій коханий», – каже мати. «Чому не Маруся?» – подвітує Кирилотур. «Так не для баб же создав господь козака. Є в його ще-небудь краще робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики». «А млинці важні». «Нічого сказати, важні млинці!» Тільки що осе сказав, якось під вікном затупотять коні, а хтось у вікно по-запорозьки. «Пого! Пого!» Жінки обидві так і затремтіли. Уже їм не впервінку було сенезове пугання. Тільки ж ніколи не було їм так страшно. «Ох, моя матінко!» – крикне Кирилова сестра. «Чого ж це мене такий страх отшиб? Хто це такий, мій братику?» А запорожці й понуро. «Все вже сестра приїхали по мою душу». «Ох, Лишенько!» – заквилила мати. «Що ж осе ти сказав, мій синочку?» «А ось, – каже, – добрі молодці самі тобі розкажуть, коли ще не догадалась. Якось двері очинились, і лізе в хату, тяжко переступаючи через поріг, батько Пугач, а за ним його Чура. «А, здорово, вражий, сину!» – так привітав кошовий дід Кирила Тура. Як це собі маєш? Добрих послав тобі Господь гостей, та чим то їх уконтентуєш. Прощаюсь лише дияволів сину з матір'ю та сестрою, бо вже недовго ряз топтатимеш. Батички мої, голубчики, крикне злякавшись Кирилова мати. Що ж оце ви з ним хочете робити? Не зоставляйте мене сиротою на старості, не однімайте в мене мого світу, мого сонця.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 Треба в тебе взяти за шию, вивезти до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограю же, так тому і бути в останній раз на коні. Ні живі, ні мертві слухали такі речі мати і сестра Кирилова. Далі, наче йому хто уже ніж стромив у серце, повалились на землю, да й припали до них батькові пугачеві. Да плачуть же то гірко, да молять, щоб не однімав у їх останньої радості. «Геть так, нечистій матері!» – крикне жорстокий запорожець. «Якого біса лізете передо мною?»